shejtanin rregjib bismillahirrahmanirrahim allah allah rabbona allah rabbona allah rabbona allah rabbona alem drimi i takon allah subhanahu wa taala wa çdashftimi qofshin li muhammedin sallallahu alaihi wasallam familian gëshokut e ti Kemim nderin t'ju prezantojm këtë material që është përgatitur në studion Zëri Islam, me shpresë se do të ndikojë në ndriçimin e vetëdijes fetare, moralit, me nase do Allahu subhanahu wa taala të dhësh çka për përfitimin e qonaçisë së tij. Rabbona Allah, Rabbona Allah, Rabbona Allah, Rabbona Allah. Alhamdulillah.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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن ييئتو الى الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها O kullu muf dhe të t'in bidja, O kullu bidja t'in dhëlale, O kullu dhëlale t'in finar, Të ndërruar besim tharë. Allahu Subhanu e Ta'ala Ka përmendur në Kur'an, Dite në gjukimit, Dhe ka folur për të gjatë, Në shumë sure, Dhe, Ka treguar për të shumë emra, Ma djeti sasure i ka i quajtur me emrin e ksej dite Përshka këtë madhështi si ka jo dit Edhe ka të reguar momentet të ndryshme ta saj dite Të cilët do t'i përjetoj njëri ju Si pas punve që ka bërë Kush ka bërë mirë mirë dhe kush ka bërë keqë keqë E profetisë sonë Allah a.s. E profetisë Njithashtu nga ka të reguar gjendje në njeriut në atë dit. Ka të reguar gjendje në disa njerës vëtë ndryshën, dhe cilët kishin bërë gjuna vëtë ndryshme, nështë njeri për i tyre dë shioj dhe dë përjetoj në atë dit, atë që i përketa ti, si pas përme që ka kryer në dyna, edhe asë kujtë nuk i bëhet pa drejsi në atë dit. Për kundrazi, nëse ka kryer një vepër të mirë sa një thërmijë, Ajo nuk ju humbet të ka Allah e madhëruar Edhe nëse ka kryer një vepër të keqë E fa nësa një thërmi Ajo nuk ju humbet të ka Allah Suhanu e taale gjithashtu Të regohet Që një person shkot e këpërfetis Sënë Allahu a.s. Edhe i thot O i dërguar e Allahut Unë kam disës këvevër Edhe ata Më mashtrojnë Më gjenjenjë Më kundështojnë Më në jam pronë në ti Po me gjithat do të, të bëj këtë lloj veprash, edhe uni i shahit dhe i rrahut. A ka mund gjonah tek Allahu për të llojjeje? I thot profetit sallallahu alaihi wasallam, "Fot shikoha të sharja e ve rrahja jote, nëse është më e rëndë se sa gjonahat e tjera, atë pjesa që ngelet është gjonah që shkruhet ty, dhe nëse është më pakët, atëherë ato gjonahat e tjera shkojnë se vapa për ty, edhe kështu në të njëjtën formë të llogaritës." Edhe fillon të qaj person I thotë profetis sënë Allah E sënë të fërkë që i qajnë, thotë A nuk e këtë juar se shërë thotë Allah Suhanu ta'na Quran Nuk e këtë juar që Allah i madhur Thotë o në dhajë lëmëazinë në kishtë Njëmë i kjama Ne do të bendosim pëshorët E të drejtës, të dvërtejëtës Ditën i gjukinit të drejtsis O in këna midhkala Habbatin min kërdelin Atejna biha Wa këfa bina has Edhe nësë është një thërmijë e voglë me mi Ne do të si edhe me i jemi logaritësit më të mire Kështu Allah s.w.t. Nuk ka për t'i dë njëri u të pëj logaritur edhe gjatë më të voglë Edhe pa drejtësit që i ka bërë Atyre që i kishën në nëpronë në ti Sot ka punë në nëse ka logaritë Kush ka mundësi dhe të kërkoj halalikun Kur dha kujtim në këtë mënyrë pa adresim, pa pasë dy dita që hallolli po merret vetëm me savap dhe me gjinafa. Ne shoqërohet nga Buhari radhiyallahu anhu, se ka thënë, ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, ditën e gjykimit do sillet një person dhe do t'i thuhet, a nuk të kam dhënë? Do i thot Allah subhanahu wa ta'ala, a nuk kam dhënë dëgjim dhe shikim? A nuk kam dhënë pasuri dhe fëmijë? A nuk të kam bërë të parë? Ka më dhëmë parlik Edhe ti kërëndur në këti që të shë dhëmë Edhe ti mendoje se nuk duk do rinjavë Dhe shë nuk të dit I thot personi Po, mendoje dhe që nuk do rinjavë Edhe i thuvët atëher Edhe në esot do të të harrojmë Siç në harrove tine Ka thënë Allah së fa në talë në Koran O më në arra dhëmë dhikri Thë inë në lehu më ishë të më dhëmë ka Dhe kush dërgojnë në përkujtimi imë a i në fëtë dënja ka një jetë të ngushtë, o në shruhu jo me lëqiamët i arma, edhe t'i të në gjukimin dhe të të rinjadë më të të verëbër, ka në rabbi në më hëshëllë të një arma, o ka dhe këntu basira, për të zotin përse më rinjadë më mua të verëbër, ku unë në dënja isha më syzë dhe shikoja, ka në ke dhenjik e atet ke ajatu në fënesitë ha, Këtë kështu të erdhën argumentet tonë dhe ti harrova to, oa ke dhe një ke lio me tunë sa, edhe kështu t'i sot do harroash. Kjo është një gjendje e një personin i cili dhe përjetoj për fundimin dhe gjurëmët e gjunafëve ti që ka bërë në të jetë. Ndërse një person tjetër, i cili është besimtarë, ka treguar profeti sallallahu alejhi vesellem për ta. Po do sillni një person ditën e gjykimit, dhe, dhe Allahu i madhëruar do t'i vendosë atë perden e tij. Edhe këtu fitet për atë besimtar, i cili është besimtar i mirë, është gabimtar, por ai nuk ka bërë gjunafe haptaz në sy të njerëzve. Nuk ka bërë gjunafe haptaz në sy të njerëzve, dhe prandaj ti Allahu i madhëruar Allah i, i vendosni perde, që mos e shikoj kush dhe mos e dëgjoj kush bisedën e tim robën e tij dhe i thotë Allah subhanu wa ta'ala, o robim, atë kujtohet atë dit, kur ke bërgë kështu edhe kështu, atë kujtohet atë dit, kur ke bërgë kështu edhe kështu, edhe i ja atë regonë gjunafe të ti njim njim, a i sa njeri u me ndonës, e është i shkatëruar, se ka përdu dëluar në qëhnem, edhe atëher, në këtë moment, i thotë Allah subhanu wa ta'ala, o robim, unë ti mbulovë atë gjunafe, me dy nja, Unë t'i mbulovë të gjunafe në dunja, edhe unë sot po t'i falë ato. Edhe kjo është për atë person i cili i kafshehu gjunafe në dunja. Në dërsa i person i cili bëjë gjunafe të ti hap të zi, nësut njërzve, a i nuk e ka këtë fatë. A i nuk e ka këtë fatë, sepse ishë dashje pa dashje e shëmburur me gjunafe të ti, Edhepse masën në këtë në burri e pare jështë bërshkat për t'inëzitu njërës për të bërë gjunafë me shemu në ditë keqë Për këta arsue, a i nukynu këta hadith Pra ne profetisë sënë Allah e lësëllim ka dhe në hadithën e sa Të gjithu me të tim të t'i falinë një gjunafës Përveç atyre që i shfashin Përveç atyre që i shfashin Në më dhe në që i bëjnë ato hap të zi nësët njërzve Në trasë më Gjithashtu ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam, që ditën e gjykimit njeriu do pyetet për çdo punë që ka bërë, dhe para punë për të cilën do pyetet. Tash namazi. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, gjeja e parë për të cilën do të llogaritet njeriu, domethënë për punët e tij personale, në të cilat nuk ka hak njerëzish. Gjeja e parë për të cilën do të llogaritet njeriu ditën e gjykimit është namazi.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 Kjo përgjigje është argument për gjithë ata që pretendojnë që njeriu mund të shpotohet me çdo lloj veprë dinë gjykimit pa falur namaz. Ndërkohë që profeti sallallahu aleyhi dhe selem ka treguar në këtë hadith që Allahu i mëdhur nuk e aparon askujt dhe e parëdit të mirë nëse nuk ka shfale. Dhe kjo tregon që çdo hadith për të cilin treguohet që njeriu do vitë në gjykim në fjalën la ilaha illallah, dhe mund të shpotojë edhe të fjalë kuptimi i saj është dhe do vitin e gjykimit me njësimin e Allahu subhanahu wa taala me besimin e pastër, edhe ka falur namazin, edhe pasaj do shkutojnë mbas punëve që ka bërë. Për këtë arsye i thot profeti sallallahu alaihi wasallam, që gjëja e parë për cilën do pyetet njeriu është namazi. Nëse është në rregull, rregullon të tjerë. Nëse nuk është në rregull, nuk rregullohet as gjë. Është shoqë të treguar Abdullah ibn Saudii radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë Gjeje e parë që dojë gjukohet në dërmjet njerëzve ditë në gjukimit është gjakër. Sa i rëndë është gjakër. Gjaku, një pike vetë me, është shumë rëndë të këllohu subhanu të ala. Prandaj, dojë gjëje e parë që dojë gjukohet mes njerëzve do do dalin, do zihen, do, do dalin hasmët, ata që kanë pasu hasmëri dhe jam rarë më një ditën për parë Allah subhanu të alë në gjukimit. Ka të rëgurë Arliur Adelanu, thot, unë jam i pari person, i cili do dalë ditën i gjykimit, kjo është këtë rasmetimi sakët të ka të rëgurë i më Bukhariu, jam i pari person që i do dalë ditën i gjykimit i gjyënjëzuar për para mëshiruesit në hasmërin time, thot, në hasmërin time që kishte me, me kë, me mëshrikët e mekës të cilët dolen për dy luftim me Arliun, edhe me dy sahabot e tjerë prej muhajgjirve në luftën e bedrit. Edhe për këta ka zbitur Allah subhanu e ta'ala i t'in kur anor, Hadhani khasmani këtësa mu fi rabbihim. Thot, Hadhani khasmani këtësa mu fi rabbihim. Thot, këta janë dy hasme të cilët janë zëmë për zotin e tyre, fëllë dhine kefër u kutët dhe hum thijabu minnar, edhe ata të cilët kanë më huar, për ta janë prej rove prej zjarëi, Ali ju thot, unë e mi parë gjithë dë gjyë një zonë dit një gjykim dhe përbara Allah, subhana wa ta'ala, me hasmin tim, me qafirin, me armiku në Allah, për dhënë logari, o zotë kushka drejt, ndaj dhe me të nesh me drejtsin të ndaj. Gjithashtu ka të rguar më dhe dhe në abasi, më dhe dhe lanhu, këtë kam gjuar profetin sa në Allah, alis edhe mëse ka thënë, Ah sa si e madh është kjo ditë e vëdhe. Ka thënë profeti sallallahu alejhi dhe sellem do vi at ditë, ditën e gjykimit, personin sikur të zhvrar, e mbaan kokën e tij në dorën e tij, rjedhin prej dhamërvëti gjaku, dhe e ka kapur me dorën tjetër vrasësin e tij, dhe i thot Allahu subhanahu wa taala, o Allah, kush e she që më ka vrar mua? Dhe i thot Allahu subhanahu wa taala Vrasësit u shkaterove U shkaterove, thot Meren i dhe qojnë e të nëzjar Gjendit e njerëzën e të ndryshme Zdëku shi ka bërë një vepër Do jetë penga sa i vepër të një gjukimit Me një mdhejnët Do këmë pjesën e tyrët Po shtrimit atë dit Sikur se pretendua në dynja Sa ta ishin të mdhejnë Sikur se pretendua në dynja Sa ishin më të mirë se tjerët Se dhe tjere do të ishën për poshtyre Edhe Allah i madhëruar Oshë probleme o atyre në të kundër të në E qëllimit që kishin Par në të regohet Që ditën e gjukimin të ka të regohet Profetës sënë Allah safta, Që ditën e gjukimin do të rinjah Dhe Allah subhana wa ta'ana Mendje më dhejnës në veçantit Në madhësin E milingonave të vogla Thot pami atyre Sh pami njeri Njeri Por vetëm se mollësia ti sa një milingon, kurse njerëzve të tjerë janë normal. I shkelin njerëzit nga që ata janë pa vlerë për Allahun subhanuhu te ala. I shkelin njerëzit nga që ata janë pa vlerë për Allahun e madhruar. Me 11, ata të cilët e shohin vetë atëtyr më të mirë se të tjerët. Me 11, ata të cilët e dëgjojnë të vërtetën dhe nuk e panojnë atë. I dëgjojnë ditë Kuranor dhe hadithe të profetit al sallallahu alaihi wasallam, edhe u qenë në të shpinën, ta lënë me të vërtetën e mëhojnë ata, tregonin e qindet vërtetës, i shikon njërzit me mësyrën e poshtrimit, këta e mëndim dhejnë, të cilë të i rinjën që alloj më dhëruar në madhësine miringonave. Edhe dritsia në dit, arrinë maksimumin e vetë, në atë moment, kër alloj më dhëruar tërkornë që dëndosët dritsia edhe mës kafshetë, edhe ju më mës njërzbe, parna e dhe thoshtë të hasonë el basri, ajo që ja edhe uahoj që i gjumë njërëse të dëvoqën, ishte një fije që mundë dhe tja kërkoj njëri u ditë një në gjukimit një personi. I thot, ti ke marë për e me një mi një fije kashte, i thot. Ke marë për e me një fije kashte. A të dit, edhe nëna të kërkoj për e thmijës së vetë, haku në vetë, edhe thmija të kërkoj për e prindit vetë, haku në vetë, nuk për e të askush për skantë qdo kush, do të përbësitve të brevetën e ti, qdo kujt, do t'i meftaj o logarie e ti, li kujt një mri, një një një mjohë, dhinshet një juk një, gjdo kujt, do t'i meftaj, do t'u mele e ti, qdo logarie është ajo, qdo logarie është ajo, që nuk e nënë, asgjërat më të vogla, pa jo logaritën njëriut, edhe thërmijat më të vogla, do t'i logaritën e ti, për praveti sallallahu a.s.m. thot, i do të budherit, o e budherit, a e ti ti përse zihen këto du desh, edhe i thot, e budherit nuk e diro i dërmu e allaut, thot, kurse allahu subhanu a.s.m. e di, edhe do gjykojnë në më të të një gjykimit, do t'i api haku më shdo njerit për kjyre, o musliman, o dhe lezer, kur desh, kur kaf, që do marën haku në tyre që me ndimë keni për njerëzit, për ata të sill kanë logjik, për ata të sivuka do me detyrime, do të pyetësi ata për çdo hak në të botë në këtë moment të të në madhur, të kafshve, kur të shikojnë mosbesimtaret, kur të shohin mosbesimtaret të lën llogarie për kafshët dhe në fund a lloj madhuar të thot kafshë dhe bëhun i pluhur, atëherë do ndrojë mosbesimtaret do thot njëri ai tani ku do turaba, do thot ah unë mirë, ah sikur të bëhen dhe si do bëhen kafshët a e është në ditë rëndë, a e është në ditë madhështore, ku shë haronë në ditë, a e shi haruar, ku shë përgjtonë në ditë, a i ka shpëtuar vetën e ti, edhe ku shë bën pëndë mira, a i në të vërdet ka përdi bërë ato, dhe të mduke unëzitur nga besimi në ditë. Mëndë e lumë, lumë për atë që e përgjtonë në ditë, edhe nëzitet për të punuar pëndë mira, për të dali pasë, për para allotë madhëruar dhe për të thë njerëzve, ha, o muqara, o kitabije, ja o njerëz kërshgjibrim me pun të pasra, dhe Allah mu së në vëfre të tyre të cilët e mari libir në tyre me të majtën e tyre. Ka të reguar Gjabirë, dhe Allah në hu, dhe kjo është hadidhi sakë, trasmetoni ibnë Majerë, thëtë, kërë u këthyën muhajgjivët e habeshes, nga habesheja, i thaë profetisë sa në Allah, më të regoni për gjënë më të qëdishme i që keni parë Në habeshe Edhe i thonë në disa përityre pojë dërgurë e Allahut Thoth pam një grua flak Pam një grua flak thoth një grua murgesh E cila mbante një shtam në kokën e saj dhe poheste Edhe kalon një djal edhe e vendos dorën Me sfatullove saj dhe e shtyn edhe e rëzon Edhe e bjen gjuhi dhe i thyrt shtamba Pas ta i ngrijet thehet edhe i thot ati personi Kë për të ditur thot o tradhtor kur të, të vendos Allahu kursin e ti, kur të Allahu subhanahu wa taala të grumbulloj të parë dhe të fundit të momencave të të dinë gjykimit, kur të flasin duart dhe këmbët për ato që kanë vepruar, kë për të ditur në atë ditë se si do jetë gjendja ime me gjendjen tënde. Atëherë tha profeti sallallahu alaihi wasallam, ka thënë vërtetën, ka thënë vërtetën, llogaria e vëllëze sa e rëndësh llogaria, çdo kush do kapet pas çdo kujt. Vetëm për gjell më të vogël e do t'i thot, un kam hak të ti. Kur dhe fëmia nuk e mësiron nën nënën e vet, kur dhe dhe nënë në nuk e mështon me më fëmijën e vet, mos hyet në portierat e mos hyet në për ata që kanë çen armiq në dynjë. Ka thënë profeti Sallallahu Alaihi Wasallam në hadithin e thot, të cilën e transmetonin në Buhariu. Thot ka për të qëndruar ndonjëri për ju ose çdo njeri për ju përpara Zotit të ti nuk ka ndërmjet ti dhe ndërmjet ti perde dhe as për kthyes edhe do t'i thotë Allahu i, thot, Allah, i mëdhuruar a nuk të kam dhënë pasurinë e dhunja ndëj i thotë po O Allah po a nuk të kam dërguar tek ti një profet ndëj i thotë po O Allah edhe atëherë i thotë shikon nga ana e ti e diat dhe nuk shikon vetëm se zjarri shikon nga ana e ti të majit dhe nuk shet vetëm se zjarri shikon përpara te ti shikon atë që ka vepruar punën e ti prandaj thot profeti sallallahu alaihi wasallam fëtë tëkun nara, u ala u bishikit emra. Pra në dhe dhe ruaj unë i për zjarit, qoftë dhe duke dhe në gjysëm, koper, hurme. Ruaj unë i për zjarit, duke dhe në sadaka, qoftë dhe dishka pablerë, që duke pablerë, ruaj unë i për zjarit, duke dhe dhe dhe, dhe, dhe, dhe në të tësë, sëpse sadakaja është një përshka që veqë e shpëtoj njeri unë për i dënimit të zjarit. Gjithashtu ka thëmë prof në vllai do ti në dynjë ah, ne ti kërkoj aty hallallik, ne ti kërkoj aty hallallik se në atë ditë nuk ka as dinar, dhe as dirhem. Por para se të vi momenti që ti merret nga sevatë të ti, ti merren sevatë të të vllait të ti e e, dhe nëse nuk ka sevatë të merren gjunafe të vllait të ti dhe ti hidhen aty dhe më pas të hidhen në zjarrin e xehnemit. A ditë llogaria është me sevatë më gjunafe. Prandaj Milun për atë që pregatitët për dit Nusë Allah në madhuruar në bëjë për atyre që pregatitët për atë dit Nusë Allah në madhuruar që të daru e nga padrësia Sepse profetis fanë Allah a.s. ka thënë E dhulmë dhulumatën jo me l'kijama Padrësia është erësira ditë në gjukimit është jo erësirë, por erësira Allah në ruaj në të erësira në dunja dhe në herët Laskim Alhamdulillahu, salatu, salamu ala rasullillahu, ala alihi wa sahmi i gjemain Ajo ditë është ashtë e pështirë Sa njeri ju në atë ditë Nuk më shiron më askand Nuk më shiron më dje as vetën e ti Dhe arrim kulmi I hasmëris dhe i zënis se njeriut A i sa njeri u zihet edhe me gjëmtyrët e ti Zijet edhe me gjymëtyrët e ti të trupit e ti personali Ka thënë Allahu Suhënë e Ta'ala O jo me juhshërë a'daullahi ilë në nërithëhëm ju zahun Edhe atë ditët kur të rinjallën Armiqët e Allah të për nëzjarë Grupe-grupe Hatta i dhe ma gjauha Dhe i sa kura ta dhvimë thët Shehida a nejhim Semruhëm Mo abësaruhëm Mo gjëludhëm Bi ma ka në jamelon Do të shmojnë për ta të digjimi tyre Shikimi tyre dhe lëkurëve të tyre për ate që kanë vepruar. Wa kalu, ligjuludim mi me shëhitum alejna. Ata të du thonë lëkurëve të tyre përse të dëshmu muat kundrë nesh. Kalu, antakan Allahu ledhja antaka kulleshej. Thëdna, Allahu subhanu e ta'na bërët flas, aji cili ka bërët dhe gjithë flas. Në më thëna të ditë, Allahu subhanu e ta'ala i vendosë njëri u dëshmitar nga veti e ti. Të regonë profetisë sënë Allahu e al sëllëm, Tregohet një qinjë presave i thotë pa profetit sallallahu alajhi wasallam duke qesur dhe i thot "Po i dëgoj Allah se qesh". Thot "Po qiej është në zënka e njerëzit që ai thot ziet përpara Zotit të tij". Ziet përpara Zotit të ti tij dhe i thotë Zot "U nuk por në dëshmitar të tjerë për të tjerëve". Ende i thot Allah subhanahu wa taala përkundërzi ti sot vetë je dëshmitar për veten tënde edhe gjithashtu dy meleket që kanë shkuar janë dëshmitar kundrejt teje. Edhe atëherë Allahu subhano ta'ala ja shep gojem, në nuk le do të goja ti. Edhe fillojnë flasin gjymëtyrët e ti që fa kanë vepruar në dynja. Një mjë dhejrë sa pastaj, kur mbaron dëshmi e tyre, kthehet goja ti, i shikon gjymëtyrët e ti dhe u thot të poshtruar e qofshi, të shkatruar e qofshi, se për ju u thot janë përpje kur që të duftoj. U përpoj që për ju dhe ju më të rathuat. Dhe i këtu arën që njeri u rënd Aysa, mëzbesintarë, në di i urrejnë vetët e tyre. Ka thënë Allah, Suhanët Talë, Qur'an. In në ledhine keferu, ju në adhone, lë mëqëtullahi, lë mëqëtullahi, ekberu mi mëqëtikum, enfusekum. Thot, u thuet, u thiret, mëzbesintarë, vetit në gjykimit dhe u thuet. U thuet që urrejtje që ka allohë për ju është me madhe, se urrejtje që ken ju për vetët e tyre. Në kjo të regonë që ata dinë gjykimin do t'i urrejnë veten e tyre për se nuk kanë qenë besimtarë ndjenja, për se nuk u kthyer tek Allahu subhanahu wa taala, për se nuk morën rrugën e vërtetë. Arrin zënka njeriu deri në pikë sa i doziehet në shpirtin e tij. Do ziehet në shpirtin e tij, e do i thotë shpirti trupit, "Ky e ka falë, ky i bëri gjunaqet." E do i thotë trupi shpirtit, "Ky më drejtoi, ky më drejtoi për të gjunaqet." Atëherë dërgon Allahu subhanahu wa taala një melek që të gjykojnë dhe me tyre, edhe u thot me lepo. U trekojnë një shembo. I thot, nëse dy persona janë një kopësht, njëri për i tyre është i verber, edhe ka mundësit hecë, kurse tjetër i shikon, por është i pararizuar. Dhe, i thot e i që shikon të verbrit, në fila në vëndë në kokësht, ndodhët ndodhë kjullë i fruti. Edhe i thot i verbrit, I thot i vaj për po të mbajë un kurriz, edhe shkojmë edhe sco të rrihje tjetër ose so nuk e shof. Edhe shkojmë të dy edhe e bëjmë. Edhe i thot njeriu. Kush për i tyre ka fajin? I thot njeriu, të dy e kanë fajin. Ai që shifte nuk hesë vot. Kurse ai që nuk shifte heste, edhe ata ndihmojnë njëri tjetrin për të kryq gjinafin, kshu është edhe trupi me shpirtin, mbasi ata zihen me njëri tjetrin sepse ja hedhin faj njëri tjetër, të dy janë fajtor. Edhe Allah subhanahu ta nuk do pa drejtësi as kujt. Oma kana rabbuke, oma rabbuke dhe dhallamin il abid Zotio nuk i ben padresi As të vogla dhe as të mdhaja as kujt Për kundat ishtë dhë kush dhe marjet ishtë mëniton Ma li hadhe l'kitab i la jugadi o sagirata o la kabirata in la ahsaha Wa wajedhu ma aminu hadhira O la jadlimu rabbuke a khada Që shkë diber, i zin nuk adhen As të vogla dhe as të mdhaja Vëtëm se i ka shkru e i tu të gjithë ato edhe zoti jo nuk i bën padresia skujt. Nuk i bën padresia skujt. Prandaj pa vollen sonat as moment i punës, le të punojmë punë mira. Le të punojmë punë mira dhe të largohemi nga padresitë, nga padresia e vetës, nga padresia e tjerëve dhe të kryejmur dhëtat Allah subhanahu wa taala, që Allah i mëdhur na shoqëtoj dhe të na bëj për atyre, të cilët janë fituar në ditë, sepse Allah i mëdhur ka treguar që në ditë do ketë njerëz të cilët do inj të lumtur Thotë Allah suhanu ta'ala për atë ditë, jo me jeti la të kellamu nefsën illa bi idhni, fëmin hum shakiju vë sajitë, thotë atë ditët, kër të vidë, kër të vidëm humë e madhështia saj dita, nuk ka për të folur asë kush, nuk të gjohë piptim, fëla të sma u hemësa, nuk të gjohë asë një loj piptim atë ditë, Edhe thotë Allah i më dhuar Fëmin humshëti ju e sajim Dhe ka për e tyri që dhe jenë të hungur Edhe ka për e tyri që dhe jenë të lumëtur Të lumëtur i të, të, të në ta të cilë Kam punua po mire në dyja Edhe ata dhe jenë në hije në Allah Në në hije në arshë ti Ata cilë kam bërë pe për të njera Kurse njërës dhe këshi dhe jenë, jenë Penj e ve për e tyri të këshia Të cilat Do të dhe jenë shkak Që do të hynë në gjahnem, edhe në madresinë e tij do ta meritojësh do të quhesh përjetësi në xhenet ose në xhenem. Edhe mposhtë do thuhet o banor të xhenetit. Përjetësi, jeni në përjetësi dhe nuk ka më, më vdekje. Edhe o banorët e xhenemit, jeni në përjetësi dhe nuk ka më vdekje. Edhe merrët vdekja në formën e një dashi, edhe theret, edhe mbas kësaj u hyj banorëve të xhenetit në një lloj gëzimi që nuk u dal më kurrë, ndërsa u hyj banorëve të xhenemit në një lloj mërzie që nuk u dal më kurrë. Dhe kjo është pjesë e dënimit të banorëve të xhenemit dhe e kanë njësisë që u dhronë allawë i madhruar për nërë gjenet, lu sëllohë në madhruar nërë ujë nëzërë qëhnemit, lu sëllohë në madhruar nërë ujë në të merë dë sajtite, lu sëllohë në subhanu wa ta'ala nërë ujë, në rëzdoj e keqë, lu sëllohë në madhruar në mëjë për nërë dë gjenet.